Ce înseamnă cuvintele țineți minte aniat și nu desântădăjdui. Pentru noi nu înseamnă nimic, dar starețul Siloan le a înțeles ca pe o mare mângâiere, deoarece trecea printr o perioadă de părăsire din partea lui Dumnezeu. De aceea și zis: Am primit arma mântuirii mele. Era ca un triumf. Iad înseamnă lipsa harului lui Dumnezeu iar acesta este felul în care educă Dumnezeu. Pentru starețul Siloan, scăparea a fost acel nu deznădeștui. Dumnezeu l-a părăsit pe apostolul Petru în vremea ispitei spre a-l pregăti pentru un har mai mare. A primit atâta har de la Dumnezeu, încât chiar și umbra lui îi vindeca pe oameni. Când repetăm rugăciunea, atunci se vor vădi toate patimile noastre, căci diavolul ne războiește în punctele slabe, pentru a ne desprinde mintea de la rugăciune. Rugăciunea ridică vifor de ispite și asalturi diavolești, al cărui scop este să ne desprinde mintea de la rugăciune. Cândule ce vin în timpul rugăciunii, vădesc cele mai puternice patimi ce stăpânesc în nostru. În continuare este trebuință de luptă și stădanie pentru vindecarea acestor patimi deosebi. În primul rând, pe acestea să le mărturisim părintelui duhovnic, cerând călăuzire pentru tămăduirea lor. Astfel, rugăciunea vădește patimile, iar pocăința în har le tămăduiește. Când sufletul este bolnav, și asta se vede din faptul că neîncetat caută ceva, crede tot timpul că a uitat să facă ceva și așa mai departe, sau când omul nu poate să adoarmă din cauza supra-solicitării și este tulburat întregul organism, atunci trebuie să se roage cu cuvintele Doamne Iisuse Hristoase, vindecă sufletul meu ca îngreșiție. Această rugăciune are o mare putere și aduce mângâiere multă. Dorințele trupești, dacă nu sunt satisfăcute, se pot tămădui în două feluri. Cel din tâi este prin bogăția Harului dumnezeesc. Dacă acesta lipsește, atunci e nevoie de lucrare ascetică. Bogăția Harului Dumnezeesc nu lasă pe om să cugete în chip viclean. De pildă, atunci când traversăm o șosea și suntem atenți cu frică la mașinile care trec, mai gândim viclean? Nu. La fel e și cu prezența Harului Dumnezeiesc, care adună mintea și nu lasă loc gândurilor, cugetelor și dorințelor viclene. Lucrarea ascetică presupune luptă împotriva gândurilor. Va trebui să ne luptăm așa încât imaginea și cugetul să nu înainteze spre a deveni dorință și faptă. Aceasta se numește trezvie și isihie. Să vor cu într slavă și să vor bucura într-o aș Doamne, așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea suflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale ca poruncile tale să fie singura lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!